През целия социализъм се строят такива езовира. Ние сме идентифицирали 23 езовира, заради които са изселени а, села. Общия брой на тези изселени села е над 60, но това не са а, големи села, всички те. А много от тях са малки махалички с по няколко къщи, особено в а, родопите където студент кладници Кърджали са първенци по брой селени и населени места. Там, наистина някои от тях са били с по 5-6 къщички, съвсем мънички населени места. Но има и много големи села, с по 1000-1500 души, селени и залечени, от които вече почти няма никакви следи. Какво научихте от този проект? Научихме, че принудително не винаги означава насилствено и тези хора, които са изселени принудително, всъщност много от тях а, са желали това изселване, защото за тях това е било модернизация. В повечето от тези села не е имало ток, не е имало пътища, не е имало магазини, не е имало а, лекар. А, тоест те наистина, отивайки в по-развити села или в градове, а, получават много а, сериозен личен шанс за по-добър живот. И много късът връзката с миналото. Разбира се, късат връзката с миналото. Ние на много места сме открили, че всъщност от някои села общностите продължават да се събират годишно. Те са наистина малко. Това са селата от езовир Студена, например, от Езовир Искър, от Копринка, от Жрепчево. Те се събират, разказват спомени на своите предци дори вече, защото те не са живи самите и дали държавата е компенсирала тези хора, които са били принудително изселвани? Точно за това се пазят купища документи. Как са били компенсирани, по какъв начин? На някои са построени жилища, в които са били преместени, било то апартаменти или къщи. На други са дадени пари комп... за къщите, които са им разрушени, като с възможност, примерно, да купят по-ефтини материали или с предимство, знаете, било е криза, не е можело да се купуват материали по всяко време, но те са имали предимство, компенсирали ги са ги за земята, която са загубили, за трайните насъждения. За съжаление, много от тези, които са загубили земя, са били компенсирани на много ниска стойност и те вече не са били членове в ТКЗС, което по време на социализма е проблем на новото място. Те имат друг сатоци прямо хората, при които се заселват. Също така сега не може да им бъде върната тази земя. Или след 89-та не е могла да бъде върната, защото тя не е съществува вече. Тя е някъде на дъното на язовира. Но има една тага. Да. При тези, това напускане на тези места и, например, знам за запълня как хората са се качили на хълма и са наблюдавали водата, как и са плакали. Имате ли такива свидетелства? Да, имаме такива свидетелства, не само за запълня, за много, особено по-възрастните хора. Имаме разкази как не са искали да си тръгват, как не са вярвали, че язовира наистина ще дойде до тяхната къща и са си стояли до последно, докато водата обградила къщата им, например, в едно от селата в с или а, имаме данни за едно семейство, което в а, Язовир Йовковци е останало да живее в една огромна бъчва, защото вече не е имало къщи, но не са искали да напуснат селото и просто в един момент вече са ги изгонили на сила. Но са живели месеци наред в... Огромна бъчва имало е такива бъчи, които са, поби... са могли да... Колкото една стая да кажем. За какво бъчва? За вино. Много от, много от нещата не са били изнесени. Много от храмовете не са били, затова и църквите остават. А оказва се, че при тези изселвания, при тези нали, заливания с приливни води на изовири, църквите са сградите, които оцеляват до някъде, като че ли са единствените, като символ на вярата, човешката вяра? Така много романтично изглежда наистина. Обяснението е много по-прагматично, просто не има е да обещатите да накарат да разруши църквата. Макар, че имаме случаи за взривени църкви, например църк Вирьовковци. Църквата на село Дарез в Изовирсто Ден Кладенец вероятно също е разрушена. Има такава информация, макар и не е потвърдена. Значи, всъщност, преди да се пуснат водите, тези сгради са се разрушавали и хората са можели да си вземат материалите, за да си построят на друго Т място. Точно така, точно така. На повечето места са разрушени сградите, включително села, които така или не са залети, Имаме такива редици, такива села, които остават на брега. Изградите не са залети, но е изселено, защото това е или хигиенна зона, или а, при по-висока вода ще, ще бъде залето, или, залято, или просто няма вече обработваеми земи, които да задържат тези хора. И затова имаме и такива случаи село Кучаж в язовир и Вайловград е поискало да бъде изселено, защото просто останала без обработваема земя. Тя останала под язовира. След това минават машини и заравняват терена. Тоест не, не, не трябва да си че е дълбоко има ни къщички с столчета и масички с дворчета. Вие споменахте, че са взривявали църкви. Да, взривявали са църкви, което не е идеологически... Нали, шокиращо. Просто те не могат да бъдат разрушени като другите къщи заради специалната конструкция. Затова се ги взревявали. Какво да кажем за гробищата? Гробищата имаме няколко случая, в които хората си изкопали костите на близките и си ги пренесли. Например, село Жрепчево, което е на дъното назовир жрепчево, и ням, не се вижда църквата му. Това, това е много тъжен случай, много по от този с църквата. Се изкопават косте на близките, събират ги в една косница и ги погребват до един мотел, жребчето. Там слагат и паметник на селото. О, не на един хълм на зувира, където има и паметник за, за селото? Да, това е от пъти от за Загора, но вече няма никакъв паметник, защото една сутрин просто местността съм на безпаметниците, защото там някакви строителни неща започнаха около този хотел, мотел, но Косницата не се знае какво е станало с нея, няма е табелата вече за Косница но костите предполагам са там. Но има и много места, които си остават а, по гробищата, вътре в а, Язовира остават или по му. Любим на туристите случая с Язовир кърджели. гробището на Подградец, а, където изплуват надгробните плочи, когато е ниска водата. И те са, понеже е мисюманско, гробище, са много атрактивни, леко наклонени и те са старинни, с а, а, старинни знаци. Да не нашия разбор с гробищата какво заключение може да направим въобще от а, този проект? Този проект а, искаше а, да целеше да разгледа най-фромпантния случаи на загуба на наследство, загуба на история. Случаи, в които тази история не може да се върнем към нея и да я посетим наново. И можем да решитам единствено устни разкази и документи. Но ние а, не трябва да забравяме, че има много села, които в България всеки ден умират, всеки ден се обезлюдяват Статистиките показват, че десетки села България годишно престават да съществуват, защото хората си отиват. И въпреки, че е много тъжно, че са разрушени села, не трябва да забравяме никога огромния позитив, който носите Азовирите за не само за битовото водоснабдяване, но и за електрификацията на България, за индустриалното водоснабдяване, за поливното земеделие. И това е едно огромно богатство, което може би пък си е струвало тази жертва на тези села и, и те точно така са били убеждавани хората, че те се жертват за общото благо. И даже има песни такива фолклорни, между другото, от това фулклорни, време. да, или да, политически? Ами те са на принципа от на фолклора, соци... са се разпространявали. Разбира се, имат автор, пуснати са пропагандно, но после се разпространяват на принципа на фолклора. Даже има песни записани през 54-та на язовир Студен Кладенец на Турски за ползата от язовира и как, колко ще стане, когато има язовир и има вода за всички.